Alagurikin, eh, Ione, izagirre txirinulari profesionala, egunon zuri. Egunon. Ione, beraz, sukparte hartuko duzu Frantiako Itzulian, gohka zure aneiarekin, eh, astana taldearen izenean. Beste, eskualdun bat ere zuedekin omar eh, fraile izanen da. Bo, lehen lehenik, horitzapen eh, eh, onak eta txarrak zuretako Frantiako Itzulian, etapa bat irabazi eta erori, eroriko bat ere pairatu zinuen, ze horitzapen duzu horretaz? Bai, horitzapen duzu horretaz. Horitzapena gazi gozioak, egozua ba, zuke esan bezala gareten e, polik elortu nolako, bine eta masikarren urtean, eta gazia ba, ba, zuke esan dako erorikoa ere bairatu nolako duzu eldor zen e, aiztien etapaan, eta, eta bueno, ba, neko eroriko gorra izan zen, eta, eta bueno, ba, bi aldeak ez, bi, bi zaporeak daxatu ditu nizturea. Mementuz, sailkapen horoko gian, zoin izan dazure posturiko berena? Ba, ege esan, ez zindizut esan, zeren sekulaz nezpune sekalpen aguzi alehiat zera, beraz e, nekoat zera, zera esan. Otan. Frantseko itzulia behiz eipatuko dugu, behinan horokorki mintzatziko egoeraz, urte berezia bizi duzu ezuek ere txirinulariek, bom, prestakuntzaren aldetik nola ibilizira orten? Bueno, prestakuntza, ege esan, bezala e, urte ezberrina dara magu tanak ere, eta berrogei aldi hortan ba... Arrabolea egitza tokatu da bila bete hoietan eta gero ba ba egiera Bein Kalera e, dugunean bueno prestakutza ondo joan da gabe, nikabe kaldeak ere bueno, e, egonaldi txiki bat egin du Ziarnebadako kazentzoan eta gero ba bueno, aurretik ere lasterketa batzuko lehiatu zigu arrizmo piskat hartzen eta nikuzte bueno alde hortatik eh bueno Ni gozalan zalegas e puntuan iretzikogea. Beste urteei konparatzeko hala ere ez da prestakuntza bera, ez, frantziako Itzulia intzin. Esta bera, esta bera, genean eh hizin e, urte tameti e, lasterketa ke jarraiago izan dira, eh egunak ere dira izan eta aurten e, danantsako izanda e, urte berezia eta urte araroa eta bueno, orrera ditiot ba aitzak ere bizintzaiola jarri, baina baina bai, ez berdina izanda prestaketa. Asta taldean, zu izan taldearen burua, Miguel Ángel López, nola, nola antolatu zizte? E, López, e, López izango da talde buru, e, ja erakutsi du e, aitzin hiru asteko itzulietan batez ere, zuzen e, dotazun erakusten duen, ba, izaleako itzulian edo espainiako itzulian e, badaozka podiumak eta garaipenak eta eta txerendulari bueno, sendoa da eta ta bueno, el taldearentzako bera izango da lidera. lidera. El burua orokorrian El da bera podiumean sartzea batez ere Parisen, eh, hori e, izango da taldearen helburu nagusiena eta go hartarako engora da lagutzeko eta gero hortikana parte, ba, eh, bueno, e, suertatzen badai esaldiren ematen sartzea eta hie esaldi hori ba elmugararistea eta etapa garapenen lehean egotea, ba, ba bueno. Baina, asiera batean esaten dizut, asia horretik helburu e, bakarra da, López laguntzea eta, eta hori. Egalik eta, bueno, urrutien irizteaz e, Parisera. Zure anilarrekin, berdin begiratu duzu jadanik etapa bat, Pirineoetan zergatik ez? Edo, nun nahi zinuke, edo ikusten duzu behar bat da, aukera etapa baten irabazteko? Bueno, etapa bat daude, e, haunik daude, baina, bueno, esan betelaz, beti dago aukera igizaldiak hartzeko eta igizaldi horik eh modalisteko eta eta igisan ez daukat eh tapa bakar bat e, markaturik baina hori bueno, egunez egun funbar da ikusten taldearekin ere estrategia ze egiten, eta eta bueno e, nola gauden ikusten nik uste taldearen eko sendoa da e, bai E, lautadarako lanerako, mendirako, eta, eta bueno, esan dezala, e, garrantzitsuna, ba, gure liderraba, bestea dela. Bururatzeko, favorito nagusitzat, nok esartzen duzu, nok ikusten duzu? Bueno, e, individualki baino, gehiago, talde bat, e, nahar menduko nukera, e, jumbo bisma taldea, aurreko lasterketetan erakutsi duen e, nagusitasun hori, nahi kondi izan da, e, bai talde gisa, eta bai e, lider gisa, erroglitsekin eta dumolunekin, Eta nik uste, bueno, bai bi horik eta bai talde hori izango dela, harerio horik ondinean. Jon, izagir eskertuko zaitugu, suerte honek janeen hiru aste orientzat, eta zergatik ez ala, ikusiko zaitugu besoak altzatzen olako etapa batean bukaeran. Mil esker? Bale, esker mila.